2002ko martzoak ogeian, estatu batuak eta bere konpartzek Iraken inbazioa zuten. Gaur, 2002 urte berondago, beste gerra kriminal bat burutzen dabil estatu batuak, ekialde urbilean. Oraingoan, iranen aurka. Berriro ikusten ari gara, zen anpreso den miliaka pertsona akabatzeko, munduaren odola den petrolioa kontrolatzeko. Gaur, austura metabolikoan, petroleo eta odola, bi. Arrasti on en chule Maiteok Gaur bueno Egun beresionetan Suengan gatos Ida que coinbase Oren urteuren Borobilonetan O gota ir urte Bueno borobiledo Di borobilonetan eso O gota ir urte Oren urte chundira Eh Eta bere coalizio Bueno bere Bene sirvo hoye gre de mariachi, es. Bene mariachi guimatera. mariatziak. Irakin baditzen hasi zenetik, es, bueno, en marzo no gienen hasi zien bombardak eta tact, Tomahawk misila, casi igortzen irakeko puntu desberdinetara eta bueno, eh, lurreko operazioak ja gunean, egunean atziko ziren, operazio eta, que bueno, da bueno, que dicho ten despliegue gustiori Eta bueno, hau ikusita, ba, bueno, data urte urren hau ganeu kala, gehi gaur egun, ba, bueno, egunero albeste betetzen dituzten ekialde horbieko errealitatea, ba, gera imperialista berri bat, bertan. Bai, ez, bueno, betikoa, ez, e, lehenengo fartsa bezala, gero tragedia bezala, eta hau ya igual irugarren fase bat izango zen, ja. zen ez, hau ya igual pantomima edo. <laughs> Bai, Trump gainera, gonda hor kontuak idatzen, ez? Baina, bueno, hori Israel eta estatu batu egek duela este batzut agoneko, ez da? Azizuten hor, iranen aurkako gerra, ziren, o sea, uste zuten gerra oso aliña izango zela, baina nusatzen aria, komplikatzen ariza ez? kontuak dirudiena gaitik, ez? Bai, ez da, igual despero zuten iraniarrak, ez? Ja, belaunikos jartzea zuzenean, eta zaz, bai, ilna zazu, ilna zazu, <laughs> ilna zazu zedez, lehen bai lehen, ez? Akaba gaitxaso, bueno, orduan, e, ikusi duguna da, bat, duela iabete batzuk, es, azaroan okesbanago gingenuen dauneko saio bat, aztertoz, ba, bueno, petroleo ta odola den arteko lotura hori, ez bakarri petroloa dela gaur egungo gizarte industriearen metabolismoa mugitzen duen sustantzia, es, orduan, ba, bueno, saquen ezaquen, es, es, metabolismo industriearen odola dela petroleo, baina aldi berean ere, bueno, zenbat odol izuriden, petroleo hori kontrolatzeko, ez da, zin ginen hola ba, bueno, ikiralde Irotemarena marka da lartea gon siren interbentzioa militar desberdiñagues, Nico labura Alduber izango bakoitza izan ere, bueno, asko, izan sí, Asko, analizatu alko litzateke bakoitzeko, ez? Gainera, pues, e, testu testuingurak eta potentea, potenteago bat egin berko litzateke, ez? Baina bueno, kasu honetan be bai, ba saiatuko gara, ez? Ba pintzelada batzuk ematen, ez? Ba pizkatxo bat jenerak jakiteko. Horria, zure aurrekoen asaronen ingenioen saio horretan, Irotemarena marka Angelituñen Eh, ma, bueno, ikuspe historiko bat izan zen, ba, zelan eraik izen kialde urbil moderno, nola baita zaterrenes, zelan eraik izen bai. kialde urbil gaur egun dalkan zentralidadea. Bai, batez ere zenolako eh, bueno, imperialismoa, mendebaldeko baldeko herrialdean imperialismoa, zenolako maniobra egin izan zituen, es, or, eskualde hori ba, pizkatan tolatzeko, eta bere interesekiko ba, bueno, es, eh, egoteko orgoberu. Ba, Errosmatu da, Frantzia, eta azken engurtutan noski eh, Ameriketako estatu batuak, ez da. Eta gaur ikusi dugu beharra, bueno, guazen hori ilusatxera ez. Ilutamargan amarkagan gelitu ginen, da bueno, historikoki historikotik oso interesgarria da horre artea llegatzea, da bueno, gaur egungo mundu haulertzeko ere, pentsen genuen beharrezkoa dela, hori betetzea ez horren bigarren parte gau begitea, eta aztertzea zer geratuen Ilutamargan amarka datik gaur egunen arte ez da. Asiaren egomendeu alde horretan, ez? Horria, horria. Gaurko saioan, gehen bat, bueno, eso eta irak eukiko itu referentzia modua, maia beste herrialde batzuk ere agertuko dira, ez Eta gona azteko, ba, bueno, kokatu gargara, justo horreko saioa utxi genuen tokian, estetan, de la justo, bueno, irrueta mairuko petrolearen krizia, ez Ya horreko nasal duen uen gertatu zen, ba, bueno, e, e, Israel eta rialdea arabiaren arteko, gerra bategon zela, mendebaldeko potentzia imperialistak Israelii babesa man ziotera eta auduan hor ba, eh, OPPko petrolioprodukten ekarteko hainbat herrialde arabiak erabaki zuten ba, bueno, Grifoa Mostea. Hori es? da, dabargo bat egitea ez Israelekin tratuak zituzten herrialdeei eta gainera aprobetxatu zuten nolait eh, egiteko reseteo bat ez eh, prezioari eta petrolaren merkatuari dagokionez nolabait Asteko beraiek markatzen zein izango san barrilaren prezioa. Bai, ikuste zuten mundo petrolioak gero talengain garrantzitsuagoa batzela eta beraz irabazi handiago lort zitzaketela, hori saldu. Ezta da? orduan, bueno, petrolaren kisoretan e, aste gutxitan prezioa laukoistu egin zen eta horrek bueno, e, ondorio ekonomiko naiko handiak egitutzen mundu mailan, ¿neiz? Gero komentatuko dugun ormuseko itzierarekin ba paralelismo batzuk aurkitu ditzakegu, está. Eta bueno, urte horretan beretan ere beste aldaketa oso importante bat gertatu zen, petro dolar sistemaren esarte, esango litzukeena, es. Zorrotu dan eh? bueno, petrolio eta dolarren arteko lotura oso estua dagoela gaur egun eta orain Iranen eta bueno, orokorran ekialdorbian gertu diren hainbat mugimendurekin no oso lotuta dagoela. Lotura estu hori, es petrodolar sistema deitu de Eta ulertzeko petrodona sistema, bueno, bai, hiru eta mai joango gara, baina aurretik apur bat atzera egingo dugu. Bretton Woods akordioetara. Bretton Woods akordioa, bueno, entzuren batagoinan akordatuko da, banko mundiara ningunan egin genuen zai joan. Hau, arak egin genuen. Aipatu egin genuen, Bretton Woods da, bueno, bigarren mundu gerran amaitu baino lehen aliatuek egin zuten, eh, plangintza bat, ba, bueno, bein Alemania eta Japonia garaituta, zerako arkitektura ekonomiko mundiara esarrin nahi zuten, eh? eta urduan or, Bretton Woods, ziren, eh, diru funtza, bai, AIMF eh, edo FMI gaztereraz, eta Banko Mundiala, bueno, asilan beste izan bat zeuka, bueno, en fin, Banko Mundiala bihurtuzena, eta beresiki gaur interesetzen zaigun aperetan butxetik da esarri zela, dolarra izango zela nazioarteko moneta. Ordura arte, bueno eh, lehen mundu gerararte, rolar giaukizuen libera esterlinak mundu mailako moneta bezala Ostean oroigarren 20gana marka, a puro bat, ba bueno, bat bizi izan genuen, eh, hor, so, ba, garantzian bai librarekin zeuka, bueno, beste moneta batzu, ba, dolarra bereziki, indarra txijuan, bueno, ba, e, bigarren mundu geran ostean erabiki arkitektura finantziero berri horretan, eh, mundu kapitalistaen arkitektura finantziero berri hor dan dolarrak hartzea zentralia da, baina Az, hori bai. azken finan, zein zegoen, parranda guztia ordaintzen. hori. Hori, argirago, ya, pues ya resumatu esegoela hor eh, lidergo finanxiero eramateko moduan, aregutxiago, ba, bueno, horain di que nazi ekin baituta soketen frantzia, edo beste... beste, beste Oro correan, Europa correan... Potentzia artaña, queza. Que ezeuden, ezeuden, ya parranda lusateko. Eta doan, bueno, ba, dolarra esarrisen munduko moneta moduan, baina hori bai estándar oro gold standard de hiton horren mempe markatu zen, ezta? Urre estándarra edo urre patroia. Urre patroia, agian eh? euskeras bai. O danosa se se hacen se cenas en bai, izango sena munduko moneta, baina Edo zein momentutan dolarra urrearen gaitik alkolitzetek eraldatu. Hori zein da dolarrak dauka nolait babesa edo respaldoa. espaldoa. Hori da, herre espaldo es... urrea, ba, horre reserva, urre reserva, hernaldoi batzuk, reserva federalarenak, estatutotan, hori sostengatuko zutena, ez? Eh? Finkatu zen hor, hogetan magos truke, urre ontzabat eman beharko zera. Oda nori da, sarri zen... Eh... Sistema, eso eh? rulertu barda, ba, bi moneta mota bere izten direla, normalen economían, ba, eh, urre estandarra edo sillar estandarren pean daudenak, hau da, eh, atzean eh, bueno, sostengu físiko bat daukatenak, normalen ege da urrea dela, historian sear momenturen batean sillarra kere... Raquere... Si adibes China, no so importante en zanzen sillarra... Hori da, sistema bimetálico agonzen estatu da momenturen batean... Vai, bueno, sillarra kere nukitu bueno, gantzema... Respaldo fiziko bat daukaten txamponek, ez? Azken, pues, batzuk batzutan saiatu egin dira, pues respaldoi izatea, pues herrialdearen haberastasun naturalak, ez? Beste batzuetan... Claro, eski hori zango zen beste bereizketa. O sea, aldatik gongo zen, patroi, urre patroia, edo beste patroi eh, arribitzire matena datzeko patroia daukatena, eta beste moneta mota zango zen fiat txampona ditzen dela. Hori dela, erabat konbentzioan sostengatzen dela. Eta, so, bueno, herrialde hau, fidagarri bata, Beraz bere monetare fidagarria esango da ez Oduan hor, bueno, nola biteko naste bat esartzen zen Zebai, dolarrak atxean urren patroia zeuka Maia dibidez, ba, beste txampungustien galtzen zuten e, Zuzeneko konvertibilidade horiz Egiten zen zen, bueno, ba, e, dolarren bidez meiatizatu Oduan hor dolara bihurtu zen, ba, moneta mundiala Ziziren e, nazioteko transeizio genenak dolarretan egiten Baina horrek ere nolaiteko arazoak akarriz izkion Estatu batu, eh, mantendu zuten urre reserva erraldoi bat nazioerteko moneta dolarrak izateak ere dakiten ziren, ba, bueno, defizit komerzial handietan sartzea, ez ezkeran mundu guztien haizituen dolarrak, horre horrek errasten zuen, estatua batuak importatzea gauzak, ez da, baina aldi beren horrek egiten ba, bueno, industria beste herri alde batzutara joatea, horre ba, Alemaniaren booma, Japoniaren booma, ez da horrek posgerrakopum europear eta eta Japoniara ulertu daitekein handi batean ere e, ba, bueno, dolarren zentraliadea horretatik, ez, estatua batuak izatezuen, ba, bueno, gukagin alduguna erosik hanpotik produktuak guraliatuak ere horrela indartzen doaz eta ondo da guztia. Ze da? Ba, uno, el déficit hoe pillatzen sigo hasenian, el Reserva egin mantentzea benetan, eh, e reserva aurre reserva. Claro. Eta hori aldea, RR eta benetan edukiburtzen RR reservaena arteko ekilibrio hori edo devaluatu dólarra, Ezin zuten dolarra el sin tu ten barruan devaluatu, Bretton Woods Eta orduan eldusei momentu batean baia Nixonen garaian erabaki horri vuelta ematea. Esikuz ez ezengailabeno, no, estatua tot industria galtsen ari zela, ekonomikoegi jeisten ari zela. Eta orduan hor Nixonek erabaki zuen, ba bueno, e, erabakitza era unilaterral batean 1971ko abuztuan, iragarri zuen publikoki bere aliatuia ez gabe, Bueno, agur urre standarda. Ya ez da urestan da. ezingo ezin duzu eh, no. dolarraren truke urreri gortu. Hor dago esaldi famatua, es. Eh? E, dolarra da gure txampona eta zuen arazoa Hori <risa> da, hori son 100 € Eta bueno, horren ostean heldu ziren beste akordio berrira batera aldatu zuten, de, debaluatu zuten dolarra baina berriro seri zuten urre patroia, baina bueno, jaurtik urte betera erabatzertu zen urre patroia, es. Donor Manski, ba, mundu mailako salentasen, vale, oreñarte dolarra. E, Txamponfi dagarri nasen, atzean, urrea zeu kalako. Baina, orain ez dago urrerik atzean, mantenduko alda dolara nazioarteko moneta moduan. Karo, zerk sostengatzen du, ez, dolararen balioa. Hori da, orduan hor, bueno, alde batetik harri dago, ba, dolararen balioa. Estatuto con ejército a sostener en su vela, es un cabrón en el grato de nena. Ah, <risa> usted, tú, su vela de ser, ¿no? Urreri que es dago, vea, tú, está aquí se me aporta aviones, arsenal nuclear andiena, eta, bueno, mi <risa> llegué <risa> <risa> también aca tanques. Ahí va. Vaya, bueno, para espadare, estatuto que con... Bueno, eh... Penchalarik gober, gobernukidek eraikisuten zen Arabia Saudirekin identifikatu den mono. Bueno. Vale, urrea historiko iose importantea da, beti izan du balio eta bar, baina zer da benetan gaur egun mundua mugitzen duena? Zer da europearrek bai alabaie eta Japoniarek bai alabaie importa dut dutena. Erosi behar dutena eh monet nazio tekomonetan emateke. Urrebeltza. Horria, petrolea. Eta ordua nor estatu batuko heldusen akordio batera eh Saudia Arabiarekin Zela la garraiko produktorean bien eta Ze hasteko, ordutika horrera, derrigo horrez, Arabia Saudiko, petroleoa, dolarretan salduko zera Edo zein herri alde izan da ere erosten zuena, dolarretan saldu erko zuela Hori orduan identifikatzea normalen, petrodolarrenen zorrera Bezala, ze horrek ematen ziona, estatua batuak ikia, ja, dolarrake zeukan, atzean, urreanen sostengoa Baina, ze sostengu zeukan, baina, zuk bueno, basenekiela, dolarren bidez, petroleo erosialko zenukela Ta dolarrikabe, ezingo zenukela Orain ja Herrialde bat u motibazio berri bat Herrialde Europear zen Japoniarrek dolarra erosten jarraitzeko. Hori da eukitzeko dolarr erresbak. Ez askenean Nixonen esaldi hori, es ezanda, ba dolarra dela gure txampona eta zuen arazoa, basan Herrialde Europarrek basituztelako dolar erresba handiak. Orduan, a, e, orain ez urreak, ez du hau abesten Baina, a ver, zuek zere gingo duzuen... Zuek zere reservak dira, eh, claro, orduan. Orduan, a ver, zere onartuko duzue, eh, zere esango duzue, or dituzuen dolar guztioiek paperak baino ez direla? Hori, orduan, hortik orduan, orduan, orduan, bueno, petrolioa izatea bermatzeko, ba, bueno, dolar reservak mantendu ziren, es, jaraitu zuten eurien funtzionalidadea izaten. Eta horrek ere bermatu zue, bueno, nazi orduan, beste transakzio guztietan, dolarrak e, bueno, dolarrak jaun eta jabizeten jarraitzea, ez da ostean gainera, bueno, herrialde gehiago joan ziren e, petrodolar sistemara batuz eta orduan sortu zen sortuzen mundu maiako ekonomia e, o sa, e, bai, arkitektura finanziero berri bat petrolio eta dolaren arteko lotura estu horretan oinarretuta oan horrezetekar esizkion, bastatu batu hainbat, abantaia Noski zer egin zuen. Ordura arte, bueno, eh hori Hernialde guztiek naizitutzen dolarrak, ordan horrek abantzen jaude estatutatuegi, baina arazo bat zeukan. Dolar hoiek eh, estatutatuak inprimita zituen dolarrak sustengatu dago mesilako urre rezervetan. Hori ja desagertu zen honen ostean. Ordan ordutik aurrera 30 garren hamakatik aurrera estatutuak gaida, nahi duenean, nahi beste dolar inprimita eko. Zer gaitik badakierako, eh guztiek interesaduk atera dolar hoiek erostean Eta bueno, horrek albidetzen dio, nahi besteko defizit komersialak izatea. Momentu ere batean, estatu batuak dirus estu dabilela edo defizit komersialan diagokona, ez da horaz horiek. Beti imprimatu ditzaket dolar gehiagoa, eta badakit dolar horiek salgaiagoago direla, eta e, mundu mailako edo zinerri aldek erosi nahiko dituela, ezinbestekoak direlako. Beste bat horrekin erabaldotuta, karo, e, mm, petrolioproduktore herri aldekorain ze daukateba sekulako, dolar eh, superabita. Ez es que nan, yeah. ba, bueno, petolio guztia, dolaretan saltegutenez, ba, dolarrak sartu eta sartu sartu daude euren economiara orduan zer <coughs> egingo gingu dugu rekin. Horri hori uki barrean kofre batean gordeta, es, mazken anez dela oso eficientea. Eh? Es, badakigu, es, oza, hau beti esaten digut, es, dirua mugitu behar da. Horri da, horri da, ideologia kapitalistaan argi dago, es, eta bueno, berez kapitala bir sortzeko, horri ba, da, klara da, es. Eta odan hor, sistema, arquitectura retan, sarizien, bi metodo, Dollar oye irabil Emateko, eh, Arabia Saudita edo Golcoco, gainontzeko Realdek. Aukeraoze izen zen, eh defizitaz finantziatzea, hau da, sorra, eh, erostea eta beste aukera, armak erostea estatutatu aqui. Ah, bueno, hori suntzu. batean, eh, dollarra, que eh, dollar billete pio, bueno, pasa en aukichera, Tomahawk, misilbacho quedo. Horri da. Eta gero gainera bebai, pues hori soberan gelditzen dena, pues goazen hor e, injektatzera, eh, munduko merkatuan, eh, e, burtzan edo ana delakoa bebai eñandi batean dagoela kontrolatuta, estatutu batuetako enpresengatik. Horria, eh, eta gero azkenean beste herramienta oso potente bat tener mandationa ik estatutu aqui. Askenean mundumeako komertzio. Ia gustia, dollartan aina demanda, ma, horrek mantendia sekula sekulako dara estatutu aqui, santzio sistema oso potentea esartzeko. Azken finean, ez da duakik, herrialde eh, bat, dolar sistema horretatik kampu usten baldima dute, egin dibatean, nazioarteko komertzio sare guztietatik kanpo usten dute. Tabletu behar dugu, ez dela karri trantzakziokit egin dena dolarretan. Asegurua kere dolarretan kontratatzen dira. Bai, eh, zuk itasontzi bat mugitu nahi baldin baduzu, superkargero hauetako bat, asegurua, karo, hori ezin da ju nortik asegururi gabe. Orduan asegurua egin behar da dolarretan. Dollaretan efuturoko eh, mm, eh, axibia ere dollaretan gustia, ekidetura finantza gustia dollaretan dago eta horrek ere ematen die indarandia, estatuetako bankuei eta beraz blokeo ara indartsuagoa desarra eh, dute Santxo sistema are potenteago, berez, orain mundu bon, adibidez hasio eh, arteko epai batzuei ustez Europa misioen epai batzuei Santxo batzuek sarri zketera eta sin dute Europa an eh, chartera Mastercard eta txartelak egin dut uste erabili, bueno, bizira, apargei financiero moduko gaten Europa, enberta. Oan, claro, imagina tu desake gubak, eh, beste rialdozutan, serako, claro, serako indarra aukaten, ahuek, es? Pisa, Mastercard, orokorrean, txartelak eta guztioi, egezen maten dituzten zerbitzuak oieko ebai, dira, empresa estatua batu batean eta dolarrekin egiten dira hor gauza asko. Baina, pero bueno, ere, ezkarri edo apurbat, bueno, Donald Trump politika komerziala ere, hortik doa, Claro, da apurat España ariere a más cegarremende que te truchellona. Su cual dimau caso, alba Bueno, España en caso no bueno, urrea ta silla, ti, venga. Venga, de torre, ta torre. Se vía coportura claro. Que no se dit no supa, erosí productua, Claro. Su que es una su eso, España gara y amos mundos noble, o bueno, funde de una neguita. Y de algo ya, ni Bueno, pues se me te está aquí segurre, bueno el lazarillo de Tormes era ocurrido que es Jardín o no se garbi escudero goze de sila vaya vaya ni que se te la neguiten en la chica pero suerte de que está enfermea holandesa dices yo eso no andan pillo petróleo petróleo salchendo tal esta hora que era de que va a ser una industria nacional en vera en el debate entonces bueno esto es un buen propósito que es un erostera campot y en el debate está Horretik darabatza, markadak eta markadak defizit komertxiali, zugarri garekin, zer estatutako enpresek eurekere, zenten dute, ah, bueno, oazen beste herri alde batera, eta, eta listo, o, ez? Obeto ateratzen zai, eh? Horria, horria. Eta hori, bueno, horri, apura Nixon berriaren rol horretan, horri... Nahi dio vuelta eman. Bai, zenexonek ere esarrizituen horre... Arantzela. Iotamekaren garantzela, que uneko hamarroko arantzela, ah. que ere, bueno, ba, Europa erri aldeekin negoziak eta horretan. Es, ba, bueno, baina, eh dago Zor guztia eta defizit Komerzial zain finantziero izugarria mantentzeko Fundamental da petrodolarren Sistema, du lagutxia tera da ere orain nahi zutela uste dut Mila milioi berri edo Zetak izet berri iranek naurkako Gerra finantzitzeko bueno, ba, Estatu dago gaur egun eh, Daukon gaitasun finantziera da Reserva Federalak Imprimatzeko, bueno, gaur egun ez da, ez da Fizikok imprimatzen, botoi baten bide Zortzeko eh, Mila milioi dolar fiktizio Berri, eta hori badaki nasiotoko markatu salduko duela. Eta beraz salko duela nahi beste. Eh. erosi si, ez orduan karo, e, geopolitioki oso oso potentea da petrolarrak daukon rola. Eta berez, zailanetan serikusiko dugu zelan, eniandibatean ez da politika ere ulertu dar dugun zentzu horretan. Ez, ez, bakarri, ez da bakarri petrolean kontrola, baizik eta baita ere bermatzea petroleoa dolar eta makarrik saltzen dela. Hori da, kontrolatzea azken petroleo fluxuak, petroleo fluxuoyek dolarretan egiten direla, eta, bueno, hor, ba, azkenean, senolako garrantzia daukan beraien, arkitektura ekonomiko guztirako, ose, azkenean, bueno, hor, eh, azken egunotan, es, ikusten ari garen gerta eren gatiketa, ezaten da, azkenean, estatu eh, batu ar, ekonomia, eh, ba, bilakatu dela nola ponzi eskema batean, es, senetan, pues azkenean, Chanpona kontrolatzen duenez, es, pues badago dago gero seta sorpetuagoa, gero zeragoa, baina bueno, jendeak jarraitzen duenez erosten, es, es badaude pues gereseta eras legeiago, pues hori sostengatu egiten da. Baina momentu batean chanponen gutxiko balio. Eh, honbeste ko balio itsate ari. Ah, va ba, bueno, este hogasuna eh, bancarrota saltu al horizonte Bai, erres asko, gainera. Bueno, ya está el número de petróleo en la arquitectura. Me llamo ahora ser material. Vamos a hacer algo. Vamos a empezar a ir al de Urbillera. Ahora, vamos a ir a la Granamarca en el Ituginien. Vamos a ir a la Granamarca en el Ituginien. Bueno, a la que nos va Ez hartzeko, ez ara en monarkia iranen zegoen monarkia parlamentarioa Ez, nolabet, bueno, zailakera demokratiko bat, agertu zan presidente bat, ba, tendentzia nazionalistena, ez, basaten zuen bueno, pues iran garatu behar dugu, es gure herrialdea hobetu tal ta, esan, Petróleo agian nazionalizat eh, dugu Claro, petróleo, eh? bueno, es que gu hemen, es, gure petroleo pues agian erabili beharko genuke petroleoa... Pues azken finean, gure herrialdean aldean invertitzeko tabar. Makar hori estatu batu arrei eta Britanya arrei batez ere. Mm, ese torkien, ese torkien no son hor pum, estatu kolpea. Mai, aiax operazioa, es? Eh? Hori da. Eta hor, ba, jarri zuten, ba, saren, zuzeneko gobernuat, es? Hor, eh, bueno, reza palabi, es, eh, iraneko sa, pues, eh, Basala, irugarren erregea, e, zera dinastia horretakoa. Eta esan zuen, ba, bueno, ni izango naiz, ez, iranen bebai modernizatzailea, ez, azken finean, ba, bueno, saiatuko naiz, ba, egiten olako herrialdearen modernizazio bat, e, ikusiko dugu aberria nola pusgaratu dezakegun, ez, ba, eta hori egia da, hirietan puntu barter artez, pues, nabaritzen zela, ez, ba, nola baiteko e, barniz Ezo, e... Eh, Mende mendebaldeko Mende baldeko cultura, eze, moda... Ka, osea, hoera base goen, bueno, estatutu batuquen interesekin, ariñatuta. Horia. Honek ezo niñolako... Bueno, guasen oriñonako... bueno, sovietak ratusunan egite ditera, eze, es, eze, eze. Ezo, eze, es, gustiz es, es. kontrakua, gustiz kontrakua. Eta, in su ere horregatik, gustiz kontrakua zenez, eta muga egiten zuen, ezo, sovietar batasunarekin, hor segoen iraneko ejércitoa armatuta oso, oso armatuta, estatua batu arrengatik, pues bueno... Eh... Gaina horrekonsa gana saltzen genuen, zelan, bueno, Iranen azkenan petrolei saltzen zuten, orduan diruazko zeukaten, eta bermatzeko hori huetatzen Estatu estatua batara, zer egiten zuten, bueno, ba, armak saldu, eh? Hori da. Zeta, ah, ba, erosi guri claro, armabatzuk, eta... Eragik kazapolit bat, eh? Zedo... Hori da. Baina, baina, karo, zer gertatzen zen iranen, bueno, azkenean, sak abiatutako politikak Es irela dereziki popularrak, es eh un oparitzea atzerriko potentzia bat dies ba. por lo que sea claro, o sea, Mosade eh auteskundiak irabazi zituen, hor es? o sea, horrek esan nahi du badagoela masa bat, eh, badituela iritziz batzu kausan inguruan. Orduan, or... Alderdi comunista, ¿eh? Oso voterechoas, ¿eh? Alderdi comunista, ¿so voterechoa? Claro, or ser gertatuzan. Exacto, eh, es arritaco el régimen político a basala, bueno, dictadura bat, practican, bere dictadura esa eh, ya tuzan or, alderdi, bakarreko gobernu moduko bat egiten, bueno, exista tipo agañera naiko incompetente arsan. O sea, tipo, esa en berrada goz, o sea, esa la vez, es, Será. Eh, de gol bat De eh. gol bat, esan de gol bat, edo senatatur bat es? Orduan, kare, zer gertatu Zitzaion, horretaz ah, aparte Es politika oso errepresiboak Martxan Jarrisi zituela es? Basekan hor polizia sekretu oso potente bat Policia eh, politiko bat es azkenean eskenean ba Disidenteak eta pues bueno, Na eh, mengo brigada politiko-social Ba, baino Igual, incluso chungua Eta hor, pues, eh, alderdi komunista Pues bueno Eh, hainbat eh, eta hainbat eh, militante pues garbituzituzten eta bueno talderdi comunista kua que sirrenak bebaiz e doro korrean eh, kontra zegoen edo zein saia kera pues hor fakafan claro, horrek ez daki guos ondo zergatik, es es sortu bere herriarengan, es, iranengan, como olako maitasun bat eh, ba beberarekiko, es? Ba, esegun oro no, gola, es, y bere herria mantentzeko. Hori da. Bere control PAN es eta, eta, eta komunismoaren atzaparretatik kanpo, es. Baño, pues es de aquí goes on desgatik, pues erritarrek suite norio son ulertu, es? Eta ba, ezin pues andituz juntzan, eh bueno, HKBA, es, Buz, jendea es egoen eta orduan, ba gutxinaka gutxinaka sostengo oiek, ba junziren ahultzen, es, ba azkenean, e, bueno, su, pues sostengatu alzara ejertzituan eta polizia sekretu batean etaran, baina, bueno, puntu batera arte, ze azkenean mundu guztia baldin badago zure kontra, herritarrak ateratzen baldin badira kalera, ateraziren besala, es, ba, greba orokorrak egiten, herrialdea geldituz, ba, hombre, azkenean ejertzituan naiz eta oso zipaioa izan, Ba puntu bater arte igual mundu guztia ateratzen baldin bada pues soldaduari pizkat gaizki, ez. Eh, edo, edo bere familia kiene mater, saltu duzu kartzela. Beste bat akabatu duzu. Horria, pues hor e igual eh. Tiene que gusto dela, pues a ka berasteko, igual, igual generalari, es orgoian dagoen generalari oso ondo iruitzen saio, baina igual hor kalean dagoen soldaduari, pues akala bere bere familiakoki bat pues hori gartzelan edo zuzenean. E, protestetan pues, e, bidali dutela erreprimittzeera pues, dakala hor bere familiako kide bat protesta direen artean Po pues, igualal tiro egitea pues, ez ez dio konbentzitzenez azuntua. Orduan pues, hain zuzen ere horrela eman izan zen e, mila bederat ziren eta hirurogeita ama zorzi hirurogeita hemeretszi bitartean e, iranneko iraultza prozesu bat ez pues, or, pues, erritarrak, e, kaleak hartu zituzten e, egon ziren hainbat maniobra, pues, azkenean zak e, abdikatu bera izan zuen, eta is egin zuen em, erri eh herrialdetik eh esaten zutela pues bere gaskinak pues casi, casi ezin izan zuela aireratu zeraman eh, urre eta beratasun hostietatik <risa> se claro tipo pues bueno zeraman bizitza ba a, a todo trapo, es eta eh eta bueno todo no legonsema bueno no la veiteko disputa batezia nork E, burutuko zuen inautza hori, ez? Ia ze sektoreren pean, gelituko zen gobernu merria, doze, sistema politiko esarriko zen, inautzonen ostean, ez? Da. Hori da, hori gonzan, ba, bueno, azkenean e, nor gehiago kabat, hor, e, e, agertzen da, e, Jomeini ayatola, ez? E, ayatola Jomeini, e, izan zala, bueno, basala, ba, e, ba nola baita. Bueno, bueno, Eh, klerigo txiten burua, ez nola baita esatea arren Azkenean eh, agian irietan esain beste, baino iraneko landa ere muetan pues eh, ori mm, imant, Ligioa, bai, eta iman txitek bazekaten como postura oso garrantzitu bat bueno, casi, casi E, bueno, hau asko aipatzen da, ez? E, izan, beti historikoki izan zirela ba, indar paralelo moduko bat, ez? mugitzen zirela estatuarekin batera, tal, baina hor bueno, komo piskat. Estatu bateu estatuaren barruan, edo, bueno. baina nola baita, pues, puntu batera arte, estatuan parte hartu gabe, ba, nola baiteko botere paraleloa. Baina, hor, e, pues, momentu honetan, egin izan zuten irakurketa izan zen, ba, bueno, gu botere paraleloa izan ordez, guazen botere hartzera zuzenean eta hor nor gehiago horretan ba parte hartu izan zuten indarren artean pues verhaiek era mansuten esaten den bezala pues el gato al agua es ba bueno alderdi komunista, eh inda socialista que es igual liberalago batzuk ere, liberal hago bachu querés olvida bueno oro correan sarekiko contracotas un gustiori es basen oso sabalas eh es sabalas eres con a ti Hori da. Horduan, ba, bueno, hauek lortu zuten esartzea, es? beraien agintea iranen bertan, eta e, ba, sortu zuten, pues, gu gaur egun ezagutzen dugun, e, errepublika islamikoa. Es? <mimitra> Hor tartean, esan barra da, bueno, ziak ere, vidaliz izkiela hainbat alderdi komunistako kideren zerrenda bat, ba, bueno, garbitu sitxaten. ¿eh? Ba, e, hey, bueno, a ber, errestu, berda, ez? ¿eh? Osa, gauza bat da, erortzea zure, zure txotxongilloa. Baina, bueno, beste goza bueno. da, komunismoa, esartzea iran. Ori baida, hori. Ori a ber, eh. Claro. orduan, zentu horretan zer gertatzen da hor? Eh... Bueno, republika esan amikonek, geopolítikoki beste, Hildo e, bat hartzen du, ez da? Hori da, beste za, polo. Zai, kusten genuen, zegoela, erabat e, alineatuta. Eta, bueno, errepublika berrein izan du, mm, agian handatuko ditugu aliantzak, ez? Bai. Eta, bueno, estatu bueno, batuakin aurkakotasuna gainentzen da, edo, ez? Claro, alde batetik, ba, horregon zan, ba, nola baiteko aurkakotasunan dia, ze... Eh, ba babesa erakutsi zioten sahari, es, bueno, oza, juni izan zenean, pues egonzan orruetaka eta azkenean estatubatuetan bukatu izan zuen eta eh, hain zuzen ere Iraniarrak eskatzen zuten extraditatzea epaitua izateko, ba, egin bueno, zituen crimengustia e, mitig, eh? eta orre, e, pues Estatu la bait, izan zuten ez ez, pues, Iraniarren artean Bueno, sortuzan olako bueno, ya basegoan aburretik, baina pues, anteamerikanismo arean diagoa eta gero gainera, ulertu behar dugu hau gerra hotzaren garaian orduan, ba, alde batetik etxaitu egiten zara estatua tuarrekin bebai, bueno, ez hau de oso lerrokatuta e, ba, sovietar batasunarekin eta horren ondorios e, iran, bilakatu egiten da hola baiteko polo edu aktore geopolitiko bat pixka e, berzo libre bat bezala, ez? Bai, bueno, bat zeukan 20 petroleo, ez? Horrek noraintego subira utxa izatea albietzen dizuna, ez? Bai, eta bueno, azkenean iran berak, e, bueno, orain imajinatzen dut entzulek egongo zirela, ez? Asko entzuten honen inguro, baina iran beti izan da herrialde bat e, biztan lerian diarekin, herrialde handi bada e, balia baliabide asko ditu, ez bakarrik petrolea, Orduan, ba, bueno... Eri bai. alde askorekin dauka muga, orduan, bueno... Bai. Bide askotatik enlaitezke komerziatu desake, ere, es? Orduan, e, bebai badaka e, costa asko, orduan, ba, bueno, bebai horreke ematen dio aukera azkenean, ba, merkataritza, nolaiteko merkataritza ukitzeko naiz eta pixka piratilla izan edo nadalakoa positsa sotik, es? Orduan, bueno... Iranek baditu baliabideak, ez, eh gerra hotzan pues sostengatzeko eta ikusi dugun bezala, sostengatu eginda. Todo no da, ez, Polo Berria, bueno, Iranen ala keta lineazio jo politiko politikorotan eta horrek, bueno, ondoriak ditu ere Eskualdeko beste herrianetan, es, eta Eskualdeko beste herrialdereman te ikusten du aukera, bueno, iranekin aukizituzten disputa batzuk bestera batean konpontzeko, ez edo Hori da. rebantza hartzeko. Hori da, egia da bueno, e, iraulta islamikoa eta guztianek emango lukeela pues asko gehiagorako, baina bueno guia esan dugun bezala e, junbargara pintzala datzoak ematen, eta kasu honetan ikusi behar dugu iraken zer arizen gertatzen, zer, aurreko saioan komentatu genuen bezala E, bueno, hainbat estatu kolpe egon ziren es? hau da gauza bat ba, e, bueno, partekatzen duen adibidez siriarekin es? siria independizatu zanetik pues, pila bat estatu kolpe egon ziren e, Irak enkazuan ba, asikera batean monarkia bat zan pues, Britainarrek jarri izan zuten monarkia bat eta momentu batean E, ba, ematen da aliantza bat militar nazionalisten artean eta alderdi komunistaren artean irakeko alderdi komunistaren artean eta estatu kolpe bat ematen diote eta esarri egiten dute errepublika bat. Karo horren baitan bahazten dira tenttzioak egoten, ez ba hormundu arabiarrean, badago beste indar politiko oso garrantzitzua dala baz eh, alderdia ez dala ba, bueno, socialismo arabiar bat es, ba panarabista, es, beste osagai batzuek ya, bora nacer, eh, referente modu, danda okona, bai, Siento bueno, gor, bueno, es que hor bebaidago eh, mejunje bat jale bat terrible ze batzuk dira naceristak, bete batzuk ez dira naceristak gero, eh, badago sexio siriarra, sexio irakiarra bueno, hor egon ziren gatazka asko, ez? Baina duzein kasutan, hor gertatzen dena da ba momentu batean beste estatu kolpe bat egoten dela eta baz e, alderdiak, ez? Ba kanporatu egiten ditu e, ba nazionalistak eta nazionalistak, eta guai. Eta hor ematen da, pues beste garbiketa bat e, importantea ba, e, komunistena ez? E, aurreko saioan esaten genuen ez? Es? Que se kuriosoa curiosoa es e, komunista guztiak garbitzen dituztenean edo edo holan guztiak garbitzen dituztenean pues bakarri gelditzen direla eh islamista, que está. Bai, va dira, bueno, histórico giro, alderdi komunista mundume con alderdi txuenak, bertan zeuden. <laughs> Indonesia mesala, es. Garbitzen dituzu guztia, kakabatzen dituzu, eta, bueno. Horain ah, ez dago indarlaik horik hemen. Se kuriosoa, se kuriosoa. <laughs> Kontu genetiko bat izango da, es? Horida. Bueno. Eta, orduan, karo, e, alderdi bat horren barruan, daukagu pertsona bat, es? E, agian ekialde urbileko biboterik dotoreena, es? Dala, Saddam Hussein, Justo hain zuzen ere, irurogeita marrekoa marcana horretan, es? juten dala, pues bueno... Eh... Asian vicepresidentea da, eta gero, bueno, joten da, or... da gora, mutil, gora, de... gora. Bai, hor, eh, ba azalderdiaren baitan. Eta, berak bebai, pues, berestatu kolpe propio ematen du, eh? se azken finean, bueno, es baduizo estatu kolperik ematen ara inor, horre realde horretan. Eta, eh, agintzea hartzen du, ba, irurogeita emeretzian. Justo hain zuzen ere, iraniar iraultza, ematen den urtean. Karo, eta hor, mm, asikera batean, bere politika, bueno, ja, aurretik esan, zuke esan duzun bezala, vicepresidentea zan, eta hor da, bueno, ja zan pertsona garrantzitzu bat, asikera batean, herrialde hauek ez, errialde arabiarrak baseukaten sovietar batasunaren eragin nahiko fuertea, ez? Ba horrazken finean, bueno, sozialismoaren kontu guzti hauengatik eta, bueno, ez ziren leherrok atzen modu zuzen batean sovietar batasunarekin baina esan dezakegu mundu arabi harrean sovietar batasunak baseukala nola baiteko influenzia bat ma, ba, ebasen, estatu batuak eri aurre egin zizaioken si potentzia bakarra ez da, nola beto, don, bueno hori da Or, apura, politika nacionalista aurre eraman egin behar zenuen, ba, behar zenuen kampo babesen bat, ez da hori da, e, hain zuzen ere e, zera Sadamek sinatu egin zuen sovietar batasunarekin Ba, urte batzuk lehenago ez, vicepresidentea zenean e, ba, akordio, akordio militar batzuk ez? Ba, bueno, kooperaziorako eta e, armak erosteko sovietar batasunari baina hor, bueno, botere hartzen duenean eta ya bera bilakatzen denean hor presidentea eta mm, esaten du, bueno, igual ez ezin gara, ez diogu guztia erosi sovietar batasunari, ez? Agian Ez egin behar dugolako biraketa bat, ez, eta hasi azizi, bueno, azizizkion jartzen begitxoak, ez, tatu batuei, eh? frantziari, ez, beste, herrialde batzuei, eh? eta egin zuen nola baiteko, mende baldeko biraketatxo bat, ez, ba esateko, bueno, amen, ni mundu guztiarekin itzegin dezake, tal, eta hain zuzen ere mundu guztiarekin itzegin alzuenez, mundu guztiaz izan, eh berari belarria jaten, es a, eh, comendio a que maten, ¿eh? comendio a que maten, es eh es Bacarrique. Adán. Eh, claro, es Que está tuarrec, eh franchesec, eh vaixequeta veoi, pues sin no, es realdead, es. Arabia, eh claro, eh Qatar, ese milleri y tal. Sadán. Veis tu ese gende gaistoa que arduen botere en iranen, es, se leen, bueno, sa es, pues bueno, esan... esan a pura corrupto ase de mayabueno. Claro, esan, esan gutako bat baño, fidatu al siñen, es tipo, tipo jatorra san, tal... <tose> Negocia que incizituzten, si se caro, ur, uler tu beardugu, eh, es duulaipatu, baño, baño, bueno, egi ada, chiz, moa, iranen, nagusi dela... Es, eta bada herrialde, bueno, iran eta iraken, ez txismoa nagusia da. baino gero badaude, ugutxiengo e, txita garra entzitzuak horbe bai, e, Arabiar penintzulan, adibidez e, Saudi Arabian eta barren. Orduan karo, mm, herrialde hauek baseukaten nola baiteko... O... Bueno, ezin egona. Ba, dar faktoren religiosaren sartzen dela, eh? Bai. Zunismo eta txismoen alteko disputa historiko hori, eh? Hori da, alde batetik ezin egona eta gero goe bai zu izan da, monarkia absoluto bat, pues hombre, badakazu nola daiteko afinitate gehiago beste monarka absoluto batekiko, eta bat batean pues, errepublika bat jartzen dizute hemen, eta esaten duz, hombre, hau ezin daiteke izan, eh? Orduan, pues... Karo, mundu guztiak berotuzion burua gizon honi, eh? Bueno, Berak pues, be ez dut uste Ekiko zuen ekaraso asko es Baina karo esan zioten bai, bai, Guk emango dizugu dirua armak Behar duzun guztia Hor duan pues, animatu egin zan Gizona, tajun zan hor, iran Inbaditzera Hora ba, ipatu behar dugu, bueno, gerran entzakoa Itzakietako bat izan zela Zatalarab, Ibai itzazadarra Hortigris eta eufrates batzen direnean em, gol, Golko Golko persikora Heldu baino lehen, ez Hori or, daba, bueno, e, Irak zein iraneko portu importante batzuk, itxasadar horretan kokatut hau dela. Ba, basara e, iri irakia erradibidez, orduan, beti zatalara bonek e, petrolen esportaziorako garantzian dia izan duela, eta izan da, Irak eta iranen arteko disputa historikoa, zein kontrolatuko zuen e, itxasadar, hau bez? Aziratea, mihabeetzen dago tamazazpian, lehen akordio batera handu zinen Irak eta iran, eta hori Irak entzat oso nunagarria zen dago tamazazpiko akordioa, izan ere esartzen zen iraneko itxasontxiek, Bueno, serga bat, orrendu barco lioketela, irakeko gobernoari. Ez gero, Iruge Garnamarca, nira militarkindartzen doa neñean, horri buelta ematen dio, eta Iruroketa mabostean, al, al, al jerreko akordioa esarri zen, ba, bueno, ya berdintazun nolabeteko bat esarri. ez es? eta esamara, bueno, Zagan Hussein eksinatu zuela akordio hori, Eta, bueno, nola biteko rebantza nahi zuen. Eta, bueno, orain arte irani arrakor babesarekin eta estetotuko armekin nortu zuten ez, irotamagoztean gu behartzea akordio hau ikusiko mm. uto erain, dugun guk, eurek isolatuta dauden ez. ez. Eta gainera hor, baseguen eh, eskualde bat, hor justo, eh, dala, juzez tan, ez? Eta hor badago, eh, ba, bueno... Bistanleria Arabiarra oso bat. Eta esan zuen, bo, oie, pues, beba jau hartu albaldin badutez. Ba, ba bestu gonaute agian, eh? Arabiarra, bai zan dute, jo, persa zikinauek, orri mokotar hartu gomendik, eh? sakuras hartu baditut. Eta, orduan, pues, hori, azizan gerra, gerran, azikera batean, pues, bueno, hartu zituen hainbat bat, eh, bueno, aurrerapen bat eman zuen, eh, irakia... Muga horretan, eh? Ego aldeko... Bai... Muga horretan. Bai, orokorrean oro Irakiar ejertzitua, baina, pues, azkenean bebait kontuan hartu behar dugu, iranek, biztanleria leria, asko zerean daukala. Egia da, eh, bere ejertzitua, ez eh, bere momentu honenean, pues, azkenean santzioen gatik, eze, eh, bueno... Iraultza, justore, hainbat purga gonziren ziren eh, barruan. Hori da, eta... Eh, bueno, ve bai Gregorianes crisisia, eh, sera Ren e, en crisi en base da estatubatuarra eh hartu zutenean eh Iraniarrak, es, eh orteeranen, ba ve bai estatubatuarrek, pues bueno, orre, egin zituzten sain e, bat e, maniobra, pues, Iran ahultzeko. Claro, será da gertatzen dena hor? Ba, nolabait Sortu berriz zegoen eh erregimen eta arkitektura politiko guztiori, pues bueno, lortuzuela, eh, ba nolabait ez, eh kanpo eraso baten aurrean, bakoesio kohesio bat ematea herrialdeari, es. Bai, erregimenan onahi tindartu zuen, es. Eh? Kanpo erasona, que bueno, alguien es gauza dos gobernuarekin, baina, irakiarra honi მასioan aurrean, goazen gustiok batxera es. Hori da eh gure antzikoz realdea... eus ezertatzen ari claro, dira dirudies. Eh? Claro, gure errialdea babesteko, pues guasenamen, ez, denok batzera. Gerra, hasikera batean izan ber sala gauza bat, bueno, edo gutxienez irakiarrek irudikatzen zutela, como pin pan pun, ez, hartzen duago. Para ti labete, es. Ah, dugao, pare, bete, es? Oria, artzen... Napoleón irugarna ezala, oria... guerra franco-prusiana. Bueno, ahora en Berlín envías hasta en Berlín Gauss. bueno, Claro, awek esuten eta inongo momentu batean irudikatzen jun beharko serienik teeran ere arte. Sabe ki irudikatzen. irudikatzen Lenaoya, errindugo sirena ah, es. es da, hartuko dugu hau, eh bakea eskatuko dute eta eta ya está. Eta jaquipas i después gloria, sas atendeme sala es. Eh ese no relajan. E, hartu situten helburu batzuk, baina gero ataskatu egin ziren irakiar ejertuak me bai. Claro, egon sirenor holako, bueno, basituen bai bere arasoak, es naiz eta Pues bueno, inguruko herrialde guztiek armatu hortzetar arte pues, e, beba iberara soak zituen. Eta, orduan, gerralduzatu zen, sortzi urte. Hasi e, mila deratzen e, unta laro geian, eta bukatu zen laro geita sortzean. Eta, karo, are gehiago, Eh, desgazte gerra hori, hories va eh casi ba, eh, trintxera guerra bat eh, bilakatu izan puntu batzuetan, puntu bater arte gogorarazi aldigula pues eh, gaur egun Ukrainako gerrara, es, eh? bueno, beste baliabide batzuekin eta holan, baina azkenean pues baliabide teknikoak eta holan edo ez zitzaizkien ateratzen partido guztia, edo ez es zegoen, zegoen, nolako e, puntu, hildako puntu batez, orduan. Ben, enteko berdinketa militar batez, eta azkenean egiten suena zen, ba, bi herri egotea hor dirutza gastatzen eta, bueno, hiendea galtzen, ere. Hiendea E, egon zirelako Eta orbitartean posposik, ba, Israel, ez Bai, Israel, ez da? Ba, bueno, bueno. Nire bi etxai hauek euren artean borrokan baldimadabiz, ba, bueno Buzatu daia hau o... Bai, bueno, Israelek, de hecho, aprobetsatu egin zuen Bombardatzeko, ose, Iraki arrakariziren eraikitzen Erreaktoren e, nuklear bat, edo, bueno, doiabasegoen martxan Baina, bueno, horsegoen funtzionatzen edo dan alakoa Eta, aprovechatu zuten, jo bueno, ah, pues bombardatuko dugu. Nah, Eta zango dugu iranizan dela, es? Ba, edo, edo <risa> bueno, edo duna galakoa, bueno. Ustut, nahiko argi gelditu esala peraiek izan zirela, baina, bueno. Eta, eh, hain zuzen ere, hor, ingenieri frantses bat ilzan, zegoela hor lanean erreaktoriarekin. Se, irakiarrek, hasi ziren neukitzen, hasi zuten neukitzen, eh, arreman oson a... Frantxearekin. Eh, Frantxearen gobernuarekin, bai? Orduan hor, desgaste gerra terrible bat, puntu batetik aurrera gainera, estatu batu hasi ziren armak saltzen beba, Iraniarrei berriro, eskutuan. eskutuan bueno, ez que negan ondo... Bai, ondo, ator, uste autorizan kontra kontrafinantzatzeko ere, gainera da, doan, bueno, komunismo ania horregiteko, ba, ez da ondo, es? Zeres dago, ondo. Ba, bueno, irani arrei armak zuzandu horrela lortzeko, Nicaraguako komunistasikinak akabatzea, pues bueno... Zein darazua, eh? zein darazua, es? Eta, horrek bai E, eragin zuen nolabaiteko aldaketa bat e, petrolaren merkatuan. Segurtura arte, iraketa eta Iran, baziren ba, bi herrialde koizle oso, oso potenteak, eta gerraren ondorioz, ba, beste herrialde batzuk koizleak zirenak, bainoez zirenak potenteak, ba nola baite bueno, lortu zuten inbertxioak em, egitea eta pues, leku hori hartzez pues, adibes, Katar eta emire herri batuak Eta kubaita gian ne, bai? Eta kubaita bai. gian Bueno, Kuwait va sen ya ja, Lena baina be bai segurazki pues ecoesperan eh, dituko zuen. Orduan, zer gertatzen da hor? Mm, gerran. ez dela la es de lortzen. Bai, hasien egiten dutena sinatua, bueno, hiru tamago esteko akordio berriro indarrean jarraitzen duela. Bai, eta gutxi gehiago. Orduan, ez dakizen bat, eh, mila, mila, gerra bat eta Gaillaco, Horretarako. Horretarako. Horretarako. Horretarako. Horretarako. Horretarako. Horretarako. Horretarako irak geldituzen super sorpetuta. Irak geldituzen oso sorpetuta batez ere, Saudi Arabiarekiko eta Kubaitekiko. Eta hori bai geldituzen, babere momentuan ezaten zanez, e, munduko laugarren ejército adolako eser, situela hor milloi terdi soldatu mobilizatuta, e, tankeak, e, gazkinak, denetarik, ez? Eta, karo, puzor pues geldituzen. Pena bat zen hori gildimantentxeaz. Karo, azken fiñean, pues orgañera, suen, eh, eskatzen zuen Irakek. Ia, es, ekoizpena txikitu alzan, petróleo ekoizpena, es, ba, Kuwaitena edo herbesterri aldeena, holan, pues pe, pre, petróleo en precioa gora egiteko, eta beraiek, pues beraien sorrak azkarrago ordaindu alizateko. Baina, Saudi Arabiak eta Kuwaitek eta olan, bazilatzen zioten, Sadam, no. eh? ah, bai, Zalan, biar, igual, edo atorniagetean, eh? Ez que gabe, jarri gartzara, gure eh? ratu gartzara, pago dekin, ez dakizer, <risa> ba, ikusiko dugu, tal. Eta orduan, pues, Sadam, olako batean, esan zuen, pues, beitu. Igual, egingo dudana, izango da, Kubaitin baditzea. Es? Laro gaita maikan, zan zuen, pruebeitu. Igual, ondo da torkit, gainera, baseuden hor justifikazio batzuk, es? esaten zuen, bere garaian ku basala basorako baliatuaren partes, dena hor, eh, sekaro, eskualde eh, guztiori lehen imperioaren baitan zegoen, eta horloan, pues, administrativoki, ba, baseuden autoridade berdinaren baitan, horlean zan zuen, hau aska, en fina, zergatik da, es realde independiente bat. Eta kasen Bai, panorabismoen izenan, es, guazen inbaditzera, eta... Hori da, eta horren de paso, pues sorraken tzen ditut, es. E, zasken finan, pues hauek bado deni bazilatzen, eta resultan nik emenditu da da, miloiterdi... Soldadu, soldadu prest. Prest, es, Edosien gauza egiteko, pues venga, guazen inbaditzera. Eta, hor, bebai, aipatu egiten da, egon sala trampla... Hau, ez daki gur zenpuntun arte egia dene duz, baina aipatzen da trampa diplomatikoa bat e, egin ziotela, ez? Ba, nolabait, e, Sadam, Sadam ek, tanteatu egin zuen aber estatu batuarrek arrexen, nolako... Errexio izango luketen, ez? Bai. Ku baitin badituko balu, potentziaren batek, ez? Kasualidades. I, R, ez azten den potentzia batek, ez? Eta oh, ku ja. zamaitu, edo oh, kas. Kasualidades. Eta, e, antza hor diplomatikari estatu batu garriek, esan homenzioten... Ese golai niongo... Ese... Es, es, bera jai... Kuait... Ezi, era... Geyegi ardura. Karo, hori esaten da, hori eh, trampala diplomatiko bat izan zela, azken finan, estatu batu garriek, nahiko keskatuta zeudelako, pues muntru bat sortu zutelako, ese, ba, patean, bat. eh? Hor batean, errialde bat, petroleorekin, superarmatuta... Eh, programa nuclear batekin eh, arma químico Ba, no eh. arma, vi, arma químico ni manden abilisuen gainena, eh, iran encontra. Bai, bai, erabilicitud la beba arma kimikoak. como pisca como pues igual. Pisca tesqua eh, Israel ere Or Segurança Hombre. Igual MN Real de Arabia arba, gustis armatuta. Es saigu. Saigu comení. Claro, saigu comení. Eh. Orduan, ba, esan zuten puguazen, hemen, tipo hau, desarmatzera, eta desarmatzeko modurik errezena da, puz pues, gerra batean sartzea. Zein izan daiteke aitzakia gerra batean sartzeko? Pues hori, es, kubaiteko gerra. Gara jorotan aitzakia berzituzten. Gara, gara jorotan. Trampa Or... diplomatiko egiten dituzten Trampen Or... garaia, ya, ori... ja hori... Es hori, jaztabea. Abrezten dute. Es hori, jaztabea, horrezkoa, es. Orduan, e... invasioaren ostean es, kubaiteko invasioaren oztean... Hori, laurotamaikan izan zen, gado or el 91 bai va segogertatzen beste gozoa sal, bat sala sovietar batasunaren e, desintegrazioa orduan estatu batuarrek basitutzen pila bat soldaldu libre eta san su jo pugua se mugitzera ez europatik eta beste eskenario batzuetatik seinetan geundenor e, sovietarrekin e, talkan pues guas bidaltzera ekialde hurbillera eta ikustera berse gertatzen den hemen Eta, hain zuzen ere, pues, bueno, eh, egin zuzen ez, eh, nola da, eh, basa mortuko ekaizza operazioa eta ba eh, es es bakarrik estatutatu hartrek baizik eta hor animatu egin ziren ba europako hainbat herri alde eh, Argentina bebai sakizergatik Australia Japonia Egokorea eh, Pakistan hor animatu demokraziaren jaira es eh? bai zan jende asko es hor o sea, konpart asko konpartxa asko eramant zituzten estatutatu hartrek eta pues eh, espero garriazen bezala Pues bueno, San pues hipoitu zuten, ¿es? Eh, zuten baño esuten kubitas katuzuten, eh egurtu zuten irakiar erjertua. Baño esuten San eh botretikendo, uh -huh. ¿es? O sea, bueno, utxisio tenor gisonari, es pues bere, bere kontuekin. Baina eta au kuriosoa da, noizbenka bombardatu egiten zuten. Es enbargu pilla jarri zizkioten ulertu badugu bai irak E, naiz eta 8 urteko gerra batean egon eta guzti hori herrialde nahiko aberatsa zela. Hirugarren munduko petrolia, sukalago, eh, hirugarren munduko herrialdea izan arren, eh, hirugarren mundu hori eh bueno, por guzti hori eh bueno, basen naiko aberatsa ikusten dugun bezala, bas eukan zentral nuclear batez garatzen frantseseekin, eh, basen herrialde interesgarria, eh. Baña zantzioen pues, ondorioz, es, eh, esan dugun bezala, estatu batu darriek badakate, zantzionatzeko indarroso potente bat, eta gero, noizbinka, horretas aparte de bai, noizbinka bombardaketa batzuk, es. pues esazteko sadami dago de lago. Ba, momentu no batean ere, agian jo, pa, estatutoko presidenteari, momentu horretan da, izketa gaias ari intersetzen, eta, bueno, oie, magen bombazo bat irakera, eta... Horres titular un año titularramente desde Isango. da, hor asko esaten da, eh, Bill Clinton X eh, eh ba, zuenean afer hori Monica Lebizkirekin, es ba, aterasenean hori prenta ta bustio hori. Ba, eh eso patemonio malagueño de la gente. Oh, eske que hauek oraindik kan badituzte arma químicoak, ez eh, dakiz ez, ahora eh, bueno. bueno Baña hor bueno, mantendu zuten Ba, golkoko bigarren gerran arte, eh? Golkoko bigarren gerra, eh, mendekua, no? La venganza, hor George Bush jorbus semea. Hor haita, esto hori lehenengo golfoko gerran aita segon, eta gero, bueno, ba, bere semea, es? Urte batzu geroago. Ba, bere semea que esan zune, es? Nik bai nahi dut, eh, gerra bateki alde hurbilean es? Aita, aita bezala. Hori da, lehenengo anare, potoloagoa, Hori da, irakeko gerramoduan ezagutzen duguna, eta justa duera gota iru urte asizena. Eta hor, bueno, haitzake izan zen... Basi, iraken... Irakek ba zituela eh, zera, zuntxik eta masiboko armak. Hor, ialde batetik hori zen haitzakeak gehi, eh, 2000 batean, es, eh, Nueva Yorken gertaturiko torre bikien aukako eraso terrorista. Eh? Bai, zituela bueno. vinculoak, alkaedarekin, bai. orlako seo zer... <laughs> eta hori nioako fundamento erikorren atzea, baina bueno. Es, baina bueno, hor junzan... Eh, Colin Powell es eh onuren aurrean, ezatra como bai. Ba ditugu frogak eta oso siur gaude, ez? Eh, zera. Hori, ba finean eh sadame Karmak dituela gero bai, eh, jun izan eramani sansu. Bin la de eh, mer tan verada. Eh. Hori da, eramani sansu ten bai eh, aur bat, ez? Gero, gero atera sala sala ez daki zen bajadoreren ala. Ahora istu el Mengo Golcoco guerra Bueno, baino pantomimak. Este, baino pantomimak. Az que, en <risa> <pantomimac>, fin, ean. <risa> eta, bueno, bueno, buzo, bueno, no hay teguen campaña que eh? te no hay egin en billera, Azores, etan billera, eh, bueno, Aznar, eta Portugaleko eh, Len Ministroarekin, es duro, baina, es natural barrosoarekin. No, natura Barroso y gero. Eta, Toni Horbat uziren laurak, eta, bueno, sekurako koharizio handi bat, erai gizuen berriore Mai. estatu batuak. Nahiz eta honetan ez izan, hain arrakastua. da, errakastatu gutxinez, Europan, ze Frantxezak eta Alemania arrek esan zuten... Ez zutera ikusten, hori, operazioa, es? Esa nahi, bestera, aurrekoa bai, es? Azkenen, pues Kuaitin bai, tu du, zer baina oraingoan, zertara... Geror bai batu ziren, jaira, pues, bueno, engonbietu berri batzuk, Polonia, dibidez, es? Olida. Ya zuten, Polonia, es? Komunismo, maitzu, retik, eta duan orain, bosbatuan ziren, eh, demokraziaren jai berri honetara. Olida. Tambi mila iruan, hori, baera bakizuten, Irak, oraingoan bai, inbaditzea. Oraingoan bai. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eh, bueno, lurreko inbazio bat egin zuten, hor eundak eh, edo millaka soldatu estatutu errere hil ziren. Bai, bueno, hor esaten zanbe bai eh, inbaditzeko arrasoietako bat izan zela eh, sadamek nahi, nahi zuela eh, petrolea eurotan saldu. Hor, eaz, alde batetik daude, karo, benetan iragertzen zituzt, zituzten arrasoia, que es, bueno, esokotenei nolako fundamentori, eta ostean ere bat faltsuak zirela, frogatu zela, ez ba, e... Eh, destruzio masiboko armena eta uh, Amerika, irai, iraiak amaikarekin konexioa hori frogatu zen, erabat, gertzurutsa zela eta hon ba, bueno, beste hipotezik alde batetik hori, eh, zelan justainen plantatu zela aizu, hei? Eh? Baigual, dolar zandu beharren petroliu, hauazen eurotan saltzera. Karo, no, zelatik ez, eh? en fina, bai, e, eta zukezaten ari zinen na, e, pues hor, Milaka eta milaka soldatu estatu batuar, eta Areta beste realde batzuetako pues, Desplegatu zituzten hori iraken Ogeta maaregunetan uste dut inbaditu zutela Bai, bueno eh, Zera, Afganistanen egin zuten bezala ez, ba gutxi gara garaikidea garaik idea Beba inbaditu zutela Afganistan Eh, gainerabaio 30 egunetan inbaditu zuten. Se momentu batean irakear ejertuko buruak, esan zuten bueno, honek one, ez da casa entzurik, es asken finean bapuleatuko gaituzte dituztelako baliabide tekniko asko ere gehiago. Orduan esan zuten bueno, guazen insurgentzia, insurgentzia bat planteatzera, ez? o sea, jun eraman zuen fusillak eta gero ikusiko du gobernola egiten dugun hau eta in ere horregatik egon ziren urteak eta urteak, ez, insurgentzia bat, pues herrialde bat oso armatuta, ikusi dugun bezala, pues ejército andías eukan, arma asko zeuden iraken eta pues eh bueno, pelikuletan ikusten duguna, eh? Pues arrak, oso triste, oso estresatuta, invaditu beris ate izan agatik irak, es. Eh? Bai, bien amegin bezala, es. Eh? Eta gero, ba bueno, bertan egon ziren Eh, hainbat urte, bueno, algien orbetan jarraitzen dut, ez hori, esta tubatu es naunxi. Bai, oraindik kan baditu, base militar batzu, gobernuak hainbatetan eskatu die aldegin desetela, baina Baino eske eske Eta privatizatu eta sakeatu Sakeatu, bai, bai nor... Urre reserva guztiak era zituzten. Hori, invasio sistema Osa, ocupazio sistema berri bat esaren zuten Nun, kompainia privatua Ezekulako negozio agiten zuten zen estatutako gobernuko organismo Baitzik eta eskotan Empresa transnacionalik Artzen zuten orko irakeko administrazioaren Kontrola, ordo, bueno Ezekulako sakeo izan zen herrialdea realdea, erabat ondoratu zuten Horrendik ere, ez da... Horretaz berreskuratu. Ez, egia zan ez du buru altzatu irakek ez. Eta, bueno, hori zanda... Uh, estatutu ek, ekielde horubilean enamandako azken gerra potoloa, ez? Gerra ofiziala, ez aterra? Bai, suposatzen da, 2008an erretir ez zirela eh, iraketik, modu ofizial batean. Eh, eta hori, base militarrak mantendu egin zituzten. Eta gero, 2008an hor, eh, estatu islamikoaren gorakadagatik eta pues beste kampaina bat egin zuten, baina ya asko ere ba, gehiago, pues aire ba, es, bombarratzea, pues gauza oiek. Bai, eta duetik aurrera gondina, hain proxi-gerra, edo esan desa keguna, es? Horri da. Hor bai, patu behar dugu e, udaberri arabiarraren inguruan, ba, bueno, geltatu ziren aldaketa geopolitiko batzuk, es? Bai, hor azken finean, Uda berriara, biharra eman zan momentu batean, bueno, bimila eta maikan, Zeinetan, ba, gauza asko batu egintziren, es? Ba, eh... Mundu maiako krizia, es? Bimila Mundo... sortziko krizia, mai. bueno, ya bimila maikan zainara kolpe handiagoak ematen populazioari. Hori da mundu mailako krisi bat, eh zera elikagaien prezioen gorakada bat Herrialde Arabiarretan, ze hor egonzan eh bueno, gariaren ustatxar bat eta eh leorteak eta eta orduan ba eman sanez horniketa falta bat zentsuretan. Gero, eh gobernu buru osos osar osos arrak. Ay, gerontocracia. Gerontocracia, bueno, gerontocracia, eh, esas que en finjan pues está tu golpe bate matando eso, está geditan sara su berbeti. Bergo pues adivines Egipto, Bubarak Segodelaes, eh? era mala tipua pues 40, 40 o Urte. Eh. Bai, Tunisia neres duoratzen. Bai, Tunisiaan be bai. Dice na maiorsena machan o no, mínimo. Eh? Bai. Orduan Eta gero biztanleri oso, bueno, biztan leri gazte bat, es, pues es ese es kana pues holako irten biderik. Bueno, nah, eh, Nigeriazio ara behartuta, batean, eh? Bai, orduan, eh hor pues, piztu egin izan, es, azken finean hasi ziren Tunisiaan eh, protestak eta guzti hori zabaldu egin ziren Benali, uste duzuena. Bai, bai Tunisiako... zabaldu, zabaldu egin ziren eh, beste herrialde arabiarretara eta hor, bueno, hasi izan bebai Libiako gerra. Eh, Sirian Siria no le voy a decir. Siria me ikusten duguela, pues Libiaren kasuan eh pues Gaddafi ren gobernu eh, bueno, Oso Áscar bombardada de un zuten ansut en Europa. Bueno, vale, Sarkozy ginteres sí, <risa> beresia euskan, esorulerdu <coughs> algo claro, asíran. Ba uno, eh Uda Berri era protesta bat zutau de herritarnak. Ma caror si que, uste, no uquera, da que da geopolítico co, río, doyeta, ¿no? ah, bueno, Gadafi, de mandeco rriendo bueno, sonic, bueno, salcosin en gasua ganiera, bueno, esa pico campaña, finance tus suenes, bueno, entonces, bueno, tipo, ah, acaba tu y ya carchea, na, tu, dan, ¿no? es, que, Bueno, hor esa tendencia sala Gastelaniaz ez, Arrios revuelto ganancia de pescadores. Oh, Ori, abesenus de bueno. Aprovechado eta hori pintzeko gobernu batzuk edo. Hori da, hori da. Azkenpian hori da gustatzen zaiguna, ez? Eh, pues chongi jo hartzea. Baino, bueno, eh ba bi herrialde hauetan, pues, gertatu izan dena izanda, pues Libiaren kasuan, guerra zibiloa bat. Bueno, oraindik gaur orain egun eren martxan Bai, dagoena, martxan eh? dagoena erdi konjelatuta, baina azken finean ez dago gobernu bakar bat herrialdean. Eh, Siriaren kasuan, pues, gerra zibil, are luzeago eta odoltsuago bat, eh, bukatu egin zana, pues, orain dela gutxi, bueno, bukatu, eh, bueno. Bai, orain badago noreiteko go beste gobernu bat, ez, baina ez daukare herrialde oso kontrola. Horri da, bueno, badago horretan, es, garbik garbiketa etnikuak egiten, egin... Eh, eta o sa, argita garbi, o sa, biztan leriaren txako obekuntza bat egon da, eh? Azken finean, hor, eh, eh, zera, eh, lidergo Europa argustiabe, que jundire laber pasararazarekin ez ezuten egin nahi, baino honekin bai, honekin jundira... O da noni gerriko da, populazioak, eso, no? Horri hor... Macronen bizita horrek sekulako... Horri da, alaitasuna eta poza, eh, karri du, biztan leriarekiko. Baina, bueno, hor... Hor, eh, bueno, eskualdean hori aldaketa hoi egertatu dira, es? Horren eh, bai. ostean, gero bono, haipatu gardugu ere, eh, ba, israelek garbiketa etniko eta genocidioarekin, jarraitzen duela gero eta indar handiagoarekin, es? Horri da. amarkadan. Bueno, Kasuenetan, ba, aprovechatu zuten, es? Hor, emantziren erasoak eh, urriaren saspian, es? es? Bai, hori izan azkenengo azkeningo interbentzioa. bueno, hori, a pura gerratik hor Cogerrati que orge eta hori, eh, goberno laqueta batzuk, Palestina de Jardineu de Guerrero ta Charragoes, Israel en ba, buquerota territorio ocupatu gehiago, eh, una colonia galleago vaicis Jordania. ere. Bai. Eh, eta horren contexto honetan, es? Contexto honetan señetan. Bueno, hor zeuden Herrialde Herrialdeak estatu erdi funtzional batekin suntzituak izan diren, ze o sea, asken finean pues, Irak suntzitua izan da, Siria suntzitua izan da, Libano ere Libano, bueno, Líbano pues dago ba, naiko irregular eta orain arer regularragoa, e, Israeldarrak berriro sartu direla eta nahi dute eh egualdeko ese, bueno, egualdeko partea okupatu. Eta dago en contexto ordan Sagrizna, bueno, Maghrebna Iran, es. Iran. Iran estatu bat, bueno, funtzional adena eta bar, dara mana jain bat amarkadako gatazka estatu goto egin vale. orain bueno, gatazka hori, bat, gatazka irekiagoa bihurtzen ari dena, ez eh? oraipatu behar dugu bueno, jabi milla pasadan 2000... urtean, amarretik nola biteko gatazka bat zegoen la horba, bueno, iranek ah, programa nukenar ah, bat zeu kala orakordio batean edu ziren bueno, eta incluso lehen agotik bat zegoen eh, programa nukenarrekiko keska, ez eh? azken finean Iranek berez bada uka gaitasuna arma nuklear bat era ikitzeko, ze bada zientzialari oso onak, gainera baditu e, bere lurraldean, esan dugun bezala, balia bide, hainbat baliabide ditu eta beraien artean uranioa dago hmm. e, iranen bertan, oseak ez dute, jo que se, pues, portutu behar or, edo, que Nigeria tiki, o nigeriatik, hori da, ez frantxak ez bezala. Eta, karo, bere kasuan, berez, naiz eta gobernuak, es, iraneko gobernuak, hainbat izan izan duen, Beraiek ez daukatela interesik eh, arma nuklearra garatzeko. Na, txiko, bai, oso jo, argi, Sansonaimatales, es? Bai. Eh eta gero hor Jomeiniroestan de Torres Jamenei, es? Eh bebai fatua bat eh no, bota zuela, es fatua dala ba Eh, va ba, bueno. Encíclica bat den an, chicos, eso, eh. Bai, biskat un... mundu katolikoan bula bat, encíclica bat ez angolitzateke bai, pues esaten, eh, arma nuklearra, eh, pues ori, bekatua direla, gaichet, Baer, da, bai, hori, becatu adirela edo gaitz gaitzeste. Bai, misione orain kontratu Ta bueno, naiset da hori egin. Pues, hor eh, bueno, dakagu Benjaminetan jahu, eh, edo milen kouski eh, zegoela, bueno dara mala, bi mila garren urtetik obsesionatuta, esaten iranek ez iranek, iran azte, badago, batzuetan azte, azte batzuetan arma nukera da ingo azte urrengo aztean ja armak eukiko ditu atzo ja, eh, aigin zituzten froga nuklearrak Eta da, bueno, hor ba, estetotokin Obamarekin azkenan akordeo nukular batera elduzire, bueno, Obama eta Europako aimat lider ere ez den hor. Hori zinatzen, gero Trump egorri apurtu zuen, bueno, hor aimateko gatazka, eta IAS ja Bueno, Gatascaireki bat. Egonzalan gerturapen momentu bat, eh, oso, bueno, oso la izan zena, es, Iranekiko, eh incluso, es, egon Egonzala Egonzirela eh, Iraneko presidentea eta bueltak ematen, ez, Europatik ona etorri izan, es, Mariano Rajoyren gobernua segoenean eta hor, harrera egin zioten eh, Iraneko presidenteari, zeor, eh bueno, Naiko naiko datu ziren eh, argazkiak eh no da san eh cosperan algia no Eh es cosperado de Fátima Fátima Báñez Fátima Báñez eh, onilan ministra sen usted Eh es Oraya no, Santa María bai eh, no? eh, Rajoiren mini, eh, ministro bat emakumea sana pues claro, Bildu san eh Iraneko presidenterekin Taglipa era eran Be Sanson eta, eta, san eta Irudi hoiek oso famatuak egin ziren Eh baño k esan duen bezala, ba, gerturapen momentu motzori tanda egin zuen Donald Trump ez helduzanean eh, bere lehen lehenengo mandatura. Bait daurre egon zen mono, hain bat entzio momentu egon ziren, aurreko mandatoan eta ja mandatoan etan, bueno ulertu dardugor, Israel ere dago la inoiz baino indartzoago bere Israel handiaren proiektu indartu nahian, es? Bueno, ya hori bar Libanonen inbazioek ikusten dugu orain Bueno, jaz du te escutaz Zirriako, eh? bai, bai, eta ya pues, no sé, e, Israeleko komunikabietan gero eta gehiago entzuten da kontzeptu hori, es? Pues, es... Jo, se seineke zango luke, es? Hortzen baldin baduzu herrialde turbokolonial bat supremazista tabar etabar momenturen baten, es? era zutela sutela beraien, eh? Beraien errial, eh, beraien herrial superherrialdea, da Naikoa, behar dugu Israel handia. Claro, Israelandia, por si un odena que no te que llegó, han dicho, en eso dan horretan, bueno, laia ingurukoen bat herrialde. Eh, bueno, era at balcanizado de do era bat. Mai. Gobierno disfuncionalekin, la controlik. Orain adibidez, eh bueno, orain eh erori zenean hasatzen gobernua, es, eh zuten, ba, Golaneko eskualdea, pues sati bat ja ba okupatuta, guztiz okupatzeko eta zabaltzeko beraien kontroleremua Siriako egoaldetik, hor bueno, e, nazio batuen erakundeak ez du eselesan. Eta orain, dirudienagatik, pues hori, Libano egoaldea be bai okupatzera doaz. Ba, bueno, hori beresiki, hor ikusten sustemuno giran.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 Ba, jor, e, guardia iraultzaile islamiarraren kupula, e, ba, hile gintzuten, hainbat zientzialari zuke zanduzun bezala, laborategiak bebai suntzitu zituzten, hainbat eraso, bueno, kakotzen artean selektibo, ez, ba, dakigu zenbateko selektibo daukaten Israel darrek, e, ba, karo, aitzakia bazelako e, zer barru, es, orduetan inkluso, es, arma nuklearra eukiko zutela iran darrek. Bueno, Oren aurrean Iranek erantzun egin zuen, Israel erain bat misil jaurtu zituen, eta azkena Israelek lortu zuen, estatu batuak ekeretan gerran parte hartza. Oren bat bombardaketa egin zituen Iranen, baina momentu batean Donald Trumpak eragin zuen, bueno, gerra ja amaitu zela, amabi eguneko gerran izena, Vai. ez da zuen sekulako arrakast izan zela. Hori da, bueno, berak eh, azkenean... Mm, bidali zituen dituzten hegazkin turbo e, aurreratu hauek ez, ezin direratekatu eta bota dituztenak izugarrezko bonbazoak. E, bombardatu egin zuten ba, Iranek zituen laborategi garrantzituenak eta instalazio nuklear garrantzitsuenak ez? Eta esan zuen Donald Trump e, amaitu no, eh, da. Iabazi eh? dugu beste garaide bat. Hor Iranek zeo zer gehiago botatzen baldin badu haserratuko naiz? Eta israelekin be, bai, aserratuko naiz, zer zer gehiago egiten baldin badu, hau ya bukatu da, es, nik bukatu dut, eta jazta. Hori, ema idazue, nobel, zaria, mesedes. Bai, hori da. Baina, bueno, antzaezuen guztiz bukatu, ze, bueno, duela azte batzuk ikusi genuen, Israel eta estatua duakek berriro erasutuztena iran. Modu, barri bortitzago batean. Bai, oraingoan, bueno, erabizuten ono jokaldi bat, ba, erdi akordio bat eskenizioten iraneko gobernuari, Eta gobernoa bilduta segonean, bueno, hazekulako, misilla, botasi duten horra, eta kupula guztia, akabatu zuten. Eta ostean, bueno, berean ere, hainbat eraso zibile sibilein zituzten, maure eskola batera eh, bat erasotu zuten, bueno, hainbat elburu sibil ere erasotu zituzten, es? Bai, horre zan beharra dago, berez, basa dela eh, negoziaketan, eh ez? Iraneko delegazio bat, hor e, Omaneko gobernua bitartekaritzalanetan Sevilla, aregeillago erasoa gertatu sanean Omaneko kanpo ministroa aterasan Osoa SR, Esaten berez, irandarrrek eh base dela, bueno, Ekausa geienakon hartzeko, eh? Ba, hori da, eta esuela onartzen esuela belertzen aber sergati, keman behar zan eraso hau modu horrela, o sea, pues momentu horretan, es? O sea, negoziak eta gertatzen ari ziren bitartean, eta ba horikusi dugu, nola, pues iran esan duten, ah, bueno, pues eh, itxiko dugu, es? Hormuzeko muzeko... Bueno, horrena ikonzen, erantzuna izasen, ba, golkoko hainbat baterri aldetan, estatua tugu gaititu en era sustituzten, gainera, estatua tugu garriek, E, euren zondadok, basetatik hoteletara namazituztenez, ba, bueno. E, hoteletara eta ere, hainbat eraso egon zirela, Israel erare bai, eta bueno, ikusitugu zenan, ba, benetako gerra bat ematen aniden. Naiz eta bereiek deitzen duten special operation. <laughs> ba, bueno, es? o sea, ja, ya, Gaur, ba... gaur egun guk ja ulertu behar dugu ja ez daude la gerrarik. Orain daude special operation. bakea lortzeko operazio bereziak, ez? da. Ba, bueno, bai dagoela, ba, gerra ireki bat eh, Israel, eta eh, estatu batuak, ba, bueno iranen kontra, ez, horik usiko da ia zer gerdatzen den oraindik ez da lurreko inbaziorik eman, gerraba, bueno, misil, dron, eta hegazkinen e artean ematen ari da bueno, horretatu batuak ekere e, ontsi eranen arren bat, ondoratu dute ere bai eta horren aurrean, iranek erabili du ba, e, arma nahiko potente bat uh -huh, yeah. izan dela sekan karta bat, ez? hori da, karta hor bueno Amarka aksena bat horrekin horrekin mehatzatuz, eta egin dugu bueno, zelan hor irakentzat importantea zen hori Ibaia, ez eta ofar, efrater bat zituen Ibaia, baina, bueno, hortik jarraituz zer dago pertsiako golkoa, eta bertan zer dago, ba, mm, puntu oso estu bat, ormuz, ormuz deritzona, ba, bueno, itxi eskero, petroleoaren esportazioen euneko esanguratzu bat blokeatzen duena. Ba bueno, korrean, eh, ba, gusti, eta ez bakarrek hori, bueno, horoko horrean horri pertenen komertxe guztia eta hor dagoa dibideze eh, fertilizante kimikoen esportazioan dibat, eta hain bat horoko eh, horrean industria petrokimikorako hori da eta hori gertatu da eta hori gertatu da, ezin zen aurrikusi horre <laughs> e esaten duite eh, Donald Trumpek esaten zuela bueno, es gertatxe, ez da esan ¿eh? ez dira ausartuko es dira ausartuko Claro, hor. Esaten ari gara, kabatuko ditugura guztiak, eta... Okay. Ez daukatera, edo errendizio totala, edo... edo ditugura guztiak, baina ez dira usartuko, erabiltzera, euren defensa tersnak. Hor esaten da, azkenean estatu batu barrek, e, venezuelan, egindako jokaldia bebait basala aurreikusiz, hor seo zer gertatu zela es? Petróleo fluxuak gelditu alzirela... Bueno, azkenen gol golko opertikoko eh, ba, petrolea ezin bazan mugitu. Bagutxienez, eukitzeko... Venezuelakoa... Venezuelako errezeroakor. Onik uste dut ere, Venezuelako garaipenain askarrak animatu zuela gian Trump. Operazio hori errepikatzen zaiatzera, ez? Hori da, pues hilten dugu, ez? E, buruzagi politikoa, ez? Eta mehatzeten ditugu bere oinordekoak ez? Hori da. Es que, en fin, Venezuela hori izan zen, bueno, baitzen dugu Maduro, eta zaten diogu edozen ondoren okori, espadugu, nahi duguna egiten egiten, ba, Hori da Hor, esan zuen, mm, sain zuzen er, karo, ilzuten ean eh, zera, Ayatola, eh, jamenei Ayatola, ba, karo, esan zuen, berak nahi zuela parte hartu eh, urberondoren goaren erabakian. Ba, karo, so, iraniarrek, ez pues, ziren <risa> gonbida, du. Eh, dena delako agatik... Eh, Trumpi, esta. Trumpi, ba, eh, zera, eh, aukera que prozesuan. Bait, eta hor badabil, ba, bueno, e, o sea, estrategia argia da, ba, botere zeuse daukaten figura guztiakakak abatzea, azkenan aurkitu arte errendituko den bat ematzez. Nik uste, asiatiko gerraren plantamendu hori izan dela, apur bat eskuetatik joan zaie. Estrategia pizkat makala, egia zan. Hore Israel posposik dagoela, ze Israel ene burua, benetan ez da iran erranditzea eta beste regimen bat esartzea en Israel ba, iran Zunchitza. desagertaraztea. Bai, bai. Oza, sea, hor... E, Balkan izatzea, gian bos, lau estatutan banatzea, edo... edo, edo bueno, edo, edo... lau gobernu ezberdin egotea hor, gerra civil permanente bat. Edo gelditzea herrialdea hain etxo polbo pues, esinegin izatea ezer. Hori aurrala ebre jarraitzeko, pues, horrein egiten ari direna. Izan ere, Israelek aprobetsatu du, es, bueno, as, iran aurka, gerra, así eta ian jarraian Libano invadicen así de la. Ahí serdal de carojes bolaco, ¿es? E, Malchurrak eta direla Iraniarren lagunak. Eta dan, ba, bueno, pues or salbatzeko 2000000 pertsona, pues desplazamiento endiko bat, ningun des. Ya han okay. dicho teor alde egiteko. Libano ego aldeanez, Latani ibaitik vera. Eta, segura eskistinera hueltatuko. Ez, es, ez, bueno, hori ja... Oh, pues, Arzumitu desatela. Eta hor gainera egotea gaz, depositoak eta guzti hori, hori pues, bueno, bai kasualitatea da. Eta man ba hori, daukau beste gerra berri bat, ekialde alde urbilan. Bai. Mm, ba, uno <coughs> estatu batuak en beste opari bat mundu bakeari, ez da? Bai, bai, bai. Eta kasu honetan ja, kompar, komparsarik guerra. gabe... Eh... Ba, izan egin asira batean, bueno, Europako hain baterrialde, berealde agertu ziren, bueno, lehenko guretan iranen erasoak kondena duzituzten. <risa> ba, digori da. O sea. Eran eiko orwelliano ba batean, eh? No, no la usartzen dira irania arrauek, es? Eran claro. txutera, es? No la, il, il, botatzen diezu su hor misilazo batzuk, eta usartzen dira eran claro. txutera. Ba, aurka egiten dute, <risa> Bueno, baina gerogia gira, atzera egiten ari direla asko, es? Hor Macron en momentu duten plantatuzuen ormuz berak liberatuko zuela. Bueno, Gero ia hartu zuen, bueno, a ver... Esta posible, esta posible... Eta orduan or, ba, bueno, ba, eskenan Pedro Santxador bai agertu zela baseak erabiltzen en contra, asiran basirudien paria bat zela Europa maian, baina orain, besteain bat ari dira, ba, bueno, ba, ba bere lerroka bere txerretara batzen, izan ere, ba, Europa izango da, gerra honen, bueno, biktik gana guzien, iran izango da, orduan, pues, o sea, baiak asibili, iltzen ari diren, gainera nera gara kriminal batean ba hor orre... bai ze es hor sele selektiboak hombre pues es dir a in selectiveak ze millaka millaka hiltzen ari direla bai sekulako gero minbisiaren dute populazioen eh, eh, un handi batzuetan, ari direlako hori refineria petrolifera erasotzen, eta horrek ba gas toxiko pio bat eh, zabaltzen ditu badiez horreko anteranen 10 milloiko millori bizan le dituen metropoli batean Ba, bueno, Ezeko eh, lako, bueno, konmentxia internasión guztiak, ari dira, eh, saltatzen. Vai. Era bat, oza, guerra, puzuna, guerra bárbaro, bárbaroate diten, iñonako... Bai, guerra guztiak direla bárbaroak, baina azka, finean, Eh, hain zuzen ere, ematen diren eh, protokoloak nazioarte artean gerrak izateko gutxienez, eh? gutxieneko... Sibilitate eh... bat mantentzeko, guazen ah, bueno, sibilak zuzen ere esotxera, guazen oh, ja. ere barku bat errenditzen maldin bada, ba, bueno, oiek, eh, eh, bueno, kartzeleratzea, edo, ba, bueno, bai, ba, ba, gerra prisionero moduan eukitzera, baina esguasen oiek acabachera. Bai. O lidera ez ta bai, tot gein suena adibez aurrekoan. Ba bueno, Barku irane al basegon eta ondoratu zuten eta zituzten dituzten reskatatu ere egin. Hori berez lene. Legear, claro, legearen kontratado ala. Hori da, osori Aspalico mención internacional artea, Arteama, bueno. Claro, suk, suntzitzen baldin baduzu etsai baten itsontzia. Pues, vale, duzu du itsasontzia, baina gero marinelak, eso elgiten dir marinelak. Hartu <laughs> marinelak pues... kartzelaratu bai guerra mai tuarte. Baina es itsasu hor hiltzen utzi. Bai, bai, bai. Ba, bueno, gori dugori, gerra kriminal hori ari direla aurrera maten, eta, bueno, Europan ja, batzukasi dira, zaten, bueno, bueno, bueno, a ver, <risa> Trump, Trump ekastenetan planteatu, guazen koalizio bat egitera, ormuz liberatzeko. Si, sí, orain. Eta bakarra bakarrik elitu da, gainera ere aziratik esitu da, eso erako beste inor abisatu. Abisatu, es. Zanetan ja jokberatik dituz, ahizu, Trump Bai. Eh, eta ikusten bueno, eleganena... eta gainera, onartu egin egin zuten eh, Marco Rubio, eta beste hain batek Beres, eh Israelek egin berzuenez hori edozein modutara, es erabaki, oza, modu unilateral batean Israelek Iran erazotuko zuela, ba izan zuten, ba bueno, esaint ditu tipo hauek bakarrik utzi eta guasen gudeai hartzera. Oroso izan muratzoa da, zelan eh, bueno, Donald Trumpen gobernu gobernuaren barruan ere hain bat haotz, intervenzioen kontra, ere, eh, agertu direla, eh, errepublikanoan bertan, magamoguimenduan bertan, zen hain hendeasko, ez dagoen honekin, ados, berez kontraini, inteligentziako buruak dimisioa eskin dut, hau, bueno, gizonera bat, eskuin muturreko, bai, bai, bai, tipu hau fascista, fascista no hau ah, bueno, errepublikano moderatu, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau eskoin mutu urrekoa, baina, bueno, dimitutu donas entes, aizue, eske, erasunek estatu autonikuspegitik ez daukasen txuri haga, bueno, Israel enlobiaren operazio bat gusartu gaituena ona eta, baina, bono, guri berez, ez da torkiguna bat ere ondo hori da, ikusten ari garen da bueno, ormuzeko itxieraren ondorioz orain iran planteatzen ari denare bueno, bere petrolea dolaretan saltzeari utzi, eta gian, ba, bueno, joanetan saltzen astea erako, bidea zabaltzen ari denla edo, Bakaro, es bakarrik baizik eta, e, zera, estatu batuar, ekonomia sostengatzen duen arkitektura guzti hori, badagoe, bueno, badagoela ja, arrakalaz betetzen eta badagoela piskatu ondoratzen, sasken finean, or, orain gertatzen ari dela e, dena gerraren eskaladarekin, bada, badau dela erasotzen e, refinategiak, badau dela erasotzen e, putzu petroliferoak, gazistikoak, gazistiko etabar, e. etabar, etabar, eta karo, hor gertatzen ari dena da Ezri guzti hauek, pues Saudi Arabia, Emir Herri Qatar, Katar, Bahrain, eta Hubeit eta guzti hauek, e, lehen asaldu dugun bezala, egiten zuten asala, dolarrak erosi, azken finan, petroleoaren truk, dolarrak hartu, eta gero dolarroiekin, e, zorreztatu batu harra erosi, inbertzioak egin, e, pasadan urtean lortu zuen Trampek akordio oso potente bat, e, Emir Herri batuekin eta Katarrekin, invertitzeko ezakizen milionada estatubatuetan eh berrerro industria aktibatzeko ezakiz eta claro, el Real de hoy ha va invertitzuko dut orain. Beraien Herrialdea berrerraiki berbaldin badu. Bai, gainera, eh min arabiar batuek oso apostu gogorra zuten turismoen alde. Bueno, lo coran golcoco el Real de Qatar y Mirakere, bueno, se soborno invertitzu. Eh mundiala eramateko, ez? Eta orain guerra honek ere, ba bueno, euren industria turistikoa pikutara eramango du industria petrolea pikutara, industria turistikoa pikutara. Berrien da eurek ere, pikutara. Joateko arriskuan daude, ezta. Eta ere, gertaiteke planteatza ia estatutuekin duten aliantza hori euren interesenaldekoa den. Eh? Claro. da e, segurako aliantza ere egiten estatutuarekin. Eta ikusten duzuna da, estatutuak pres dagoela zu gerra batean sartzeko, eta zure ekonomia guztia pikutara joateko. Va, bueno, ahor, arrakanak, sor, daitez que esto te maga movimiento en Bertanere, arrakanak oso botoloak, beres contra inteligentziako buruonek, eh, atzo, Bertan, hogaren el que eres que te abatean, Takel Carson, megafascista, arekin. Baina, me megafascista, baina, era Bae. berean beba, y urrundu egin de la Trump en posicionamiento. Hora ya, honek, esa tensión esena, Charlie Kirk, hau, muturreko este militante, militante famatu hor, y, eh, ba, bueno, francotiradores, batek, acabatu suena, IAS. Baina. Ba, bueno, unek esaten zuen zenan Charlie Kirk oso oso aurka segone, iraneko invasionen oso aurka segone. Eta Ber... segonen, bebai oso kezkatuta eskatuta israelgo lobbyaren gatit. Hore, eta ban, onek, tipo, onek, kontra inteligentziako buru hoyo, onek, suzenan planteatzen zuen zen, israelek akabatu duela charlie kirk. Ku, klaro, ez dakibu, zer den egia. Baina, bueno, oso esan gura txoa da, ya, es, estetotoko eskunt muturreko sektorek erota zabalago batzuk, israelen, bueno, estatut batuak en isalicoko politikaen aurka lerratzen egotea, es. Bueno, oh, ikusten dugu zer gerra honek hasira batean oso laburra izango zela, aurre ikusten gen gerra honek baño aldaque tan diac eh ekarrego dituela ekialdeurbia ta mundu maiako ekonomia eta geopolitikarantzan da sta. Bai, hain zuzen ere, eh, bueno, Gaurratzo, eh, bueno, jakinara zuten edabideak, eh, iraniarrek kolpatu zutela katarreko bueno, refinategi handia huetako batez, bebai eh, iraneri eh, egindako erasoei erantzuten ez, eta hain zuzen ere, kalkulatzen da, eh, refinategi hori berriro martzan jartzeko ekoizpena bere uneko unera, eta beharko zirela urteak. Claro, urteak, zein etan e, e, pues, kolkoko herrialdeen petroleo eta gazeko izpenak, bera egingo duen. Hau ez da, naiz eta gerra biara, biara, biara maitu edo, edo, edo etia maitu, bere ondorioak urteetan luzatuko dira. Bai, orduan, bueno, seguraski gehiago egingo dugu gerra honen eta bere ondorioen inguruan, ez? Bai. Niken egon duko daipatu, zuko, honen botatzen duzunen anien arida ikusten dugula, zelan, Errega ifossilogiko dependentzia, arrisku handia den herrialden subirautzarako, es horrerik ustendugu, bueno, Kuba den blokeo kriminal horretan, bueno, oso agar bislatzen da, izan es, ere ezin den petrolio Kuba lasartu, taudian, herrialdea suntzitzen ari direnez, horren horren ondorioz. Ba, bueno, gureanen ikusten dugu, jo, eskeran gure ongisatea, petrolio edo gas importazioen menpe balin magoa, Ba, hori ar, arrisku handia dela, ez? Motonetako gertakariak kematen dira eta duan, honekin da du ere, deskarbo eh dependentzia mostearen aldeko. da. Eh, ba, politikaren beharra, ez? Hori da. Hain susener ez zure herrialdeak esbaldin badauka, ez? Eh, ba petroleo eta regaifossilik, herrialde e, barruan. E, ba, oso saldua holako gauza bat gertatzen baldin Mas, bada. Haskeran gure elikagai produkzioa eta gure garraioa Era bat petrodependiente, eh? Eta oh, no. bueno, en, en electricidad en producción ha indique erre gasarekiko so dependiente, eh? Oh, yeah. On on ar, gure beharra hiru sektore horietan, errega de fosillotatik aldentzeko. Ol dira eta gero azken finean berai ezin dugu aipatu gabe utzi haudena egiten dela aitzaki bueno, aitzaki oso peregrino bon, zureekin es... Azk... es bueno asko azkatu berdela es, es irango bistanderia bueno ordu es... aukate saren semea eres nahi dut era hostxongillo moduan hori pini es se, se dauden ez eh, irandar gaixoak es pues hori errejimenteokratikon eh, empean ez da ki dugu eres baina comenda tu ari dira esquertiar militante acaba txenen, ¿eh? Ah, Bombardeado eh, Bueno, es va, es va a ver, ¿eh? Es, es, es dadilla sortuar alternativa a este motarroteco. Arregui chico, ar, ar, bueno, guasen régimen islámico a ondoratxera et agero guasen gure chochongillo a ti pinxera. Arregui, ¿eh? Es, es, es, es, es, es, es dadine un... con en veste gobernador independiente de en, entzaco indarri. Claro, o sea, es que en fin, ya, pues, ori, emakume irán darrakes askatu behar ditugu, yugoti, que es aquí, ¿eh? Venga, ta. eskola bat, bombarda tu, ¿eh? askatzen beraien visitatik, osea eh, oso posik askatuak dauden ema. Arima askatze, eso es bueno. Mal... Ori da Arima, Arima askatze. Ustede filosofiko kristao batetik, eso inkurso planonista batetik agian. Agian sentzueko Ikuspegi kriminal eta enazka honek ez. Baina, bueno, bueno, guia jungo gara e, bukatzen gure zailo hau, egia zan, badago, bueno, seguraski gai asko utzi ditugu kanpoa. Ba, nahi koari joan behar izan gara, bueno, nahi nahi genuen ere, aproveitzatu, ba, bueno, Israel eta estatu batuaken politika kriminal hau salatxeko, ez da. Eta eskenik, ba, kanta bat prestatutu guere, kasunetan ba, libanoko abeslari batena, ez da gorka, Bai, e, Julia Boutros, e, abeslari libandarrarena, bai? E, badala ba hor e, zera Beirutekoa, eh zera kristao ortodoxoa, baina pues bueno, eh badaukan holako lotura handi bat, ba li, e, Libia eh erresistentziarekin eta Eh, 2013 atera zuena abesti bat, es pues hori, e, omentzeko, ba, erresistentziaren alde borrokan egiten zuten hoiek eta pues bueno, orain Berriro ere Libanoego aldea, ba, inbaditua dela eh, entitate sionisteko ejertuarengatik, ba bueno, e, nahi dugu hemen keinutsoa egin, ez? A cantonekin, agur esango izugu, urrengo arte. اشتكا بالمذلة والهزائم حينما هب الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نايم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم اشتكا بالمذلة والهزائم حينما هب الجنوب لكي يقاوم إنا تاريخ الإباء غير نايم إن تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى بالموت قائم إن شعبي كله وطن مقاوم مرتضى غير المعزة والمكارم إني أهل العزم إن تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى بالموت قائم إن شعبي كله